На здраве! Имало едно време едно кралство, управлявано от над от крал. Той никога не слушал мъдрите си съветници, а вземал решения според капризите и прищявките си. Кралят имал дъщеря на име Таха. Тя била умна и духовита, но и било омръзнало от поведението на баща й. Били наложени невероятно глупави правила и хората в кралството се смеели или изпадали в голямо объркване. Мммм, тези моркови са невероятни, нали, Тара? Ами, предполагам. Много са вкусни. Заповядвам от сега нататък всички в кралството да ядат само моркови. Какво? Но хората в кралството ще бъдат много недоволни. Разбира се, че няма да са, Тара. Кралството му обича ще хареса това правило. Но след седмица на кралят му умръзнало да яде моркови всеки ден. Моркове ни пайове, яхни сморкови, моркови. Догуша ми дойде от тях. Тогава може би и на хора да има дошло до от това правило. Ммм, сигурно си права. Ще го отменя. Така или иначе поданиците били много недоволни от начина, по който кралят ги управлявал. В двореца живеела прислужница на име Лусия. Всъщност тя била фея. И макар да изглеждала много млада, била на хиляда години. Лусия имала приятелка, Спаркълс, фея на цветята. Тя била жизнерадостна и весело малко създание и живеела в градината между прекрасните цветя. Заедно те се грижили за кралското семейство от много години. Добро утро, Лусия! Какви новини ми носиш? Кралят измислял ли е нови правила? О, Спаркълс! Нашият крал е толкова глупав. Не разбирам как може да измисля такива ужасни глупави правила. Последният крал беше много добър, нали? Да, особено след като изобщо не обичаше моркови. <си> <си> Кой съсно е там? О, не! Това е кралят. Бързо вскрив се. Не бива да те вижда. О, Лусия, ти ли се смееше? Добро утро, Ваше Величество. А, да... Смеех се на това. Тази градина много ме развеселява. Разбирам те. Тъй като тази градина е моя, всеки би е харесал. Цветята тук са прекрасни. Няма друга градина красива като моята. О, кралю! А-а, всъщност, това цвете е... е, е. Глупав крал. Ще ти дам един урок. Хм, те наистина ухаят много... А, а, апчих! А, Божичко! На здраве! Кралят бил много изненадан. На здраве ли? Звучи ми много добре. Всички трябва да ми казват на здраве, когато кихна, нали така? Ами, а, аз. Виждаш ли? Съгласна си. Всички ще се съгласят, защото аз съм крал и всички обичат краля. Заповядвам всеки път, когато кихна, цялото кралство веднага да казва На здраве! Наздраве! Кралят много се гордеял със себе си О, Спаркълс, какво направи? Не се тревожи, Лусия, смесих малко късмет в този вълшебен прах Да видим какво ще стане! Из били изпратени вестоносци и хората се събирали около тях Слушайте всички, кралят обяви ново правило. При всяко кихане на негово кралско височество всички поданици трябва да изличат думите на здраве. Ако не го направите, ще бъдете наказани. Какво му става на нашия крал? Тихо, войниците може да те чуят. Трябва да правим каквото заповядат. Хората в кралството се подчинили. Всеки път, когато кралят кихнал, камбаните зазвънявали и поданиците казвали... На здраве! На здраве, на В кралството живеел беден овчар на име Аран. Той бил честен и много умен човек. Никога не слушал и не се съгласявал с всичко, което чуе и винаги защитавал правдата и справедливостта. Един ден той седял пред къщата си, когато няколко приятели дошли да го поздравят. Вижте, тук седи честният овчар Аран! <laughs> Аран, нека ти помогнем! Ело, и се присъедини към нас. Ще те научим на изкуството да крадеш и никога няма да те хванат. Един хубав златен часовник ще ти дойде добре. Дори да открадна всички златни часовници на света, никога няма да се почувствам богат. Не е нужно да се чувстваш богат. Можеш да ги крадеш, за да, да се почувстваме ние богати. Нали така? <съква> <съква> <съква> Точно тогава започнали да бият камбаните. О, Боже! Кралят е кихнал, наистина има голям нос. Тихо, просто кажи думите! На здраве! На здраве! Аран обаче просто стоял и не казвал нищо. Приятелите му видели стражите и го сръчкали. Аран, какво правиш? Не виждаш ли пазачите? Виждам ги! Но не виждам, защо трябва да казвам на здраве на краля всеки път. Ако не е друго, го намирам за много глупаво. Дори не го виждам да киха. Шшш! Тихо, Аран! Да не искаш пазачите да те чуят! О, не! Вече е късно! И точно когато Аран се обърнал, един пазач чул всичко, което казал и сега го гледал разгневено. Как смееш да говориш лошо за краля? Повтори думите, които ти заповяда той или ще те отведем в двореца. Правете каквото искате, не се боя от краля. И отказвам да повторя думите. Тогава пазачът отвел Аран в двореца. Когато кралят чул какво казал, много се ядосал. Как смееш да желаеш злото на своя крал? Не те ли е грижа за своя владетел? Никога не съм ви желал зло, ваше височество, но честно казано, Намирам за смешно да ви пожелавам на здраве, след като не ви виждам да кихате. Смешно ли? Намираш мен. Великият владетел на това кралство за смешен? Защо, ти дребен? Татко, виж тези красиви цветя. Оу! Кой е този човек? Този мъж се осмелява да не се подчинява на новото ми правило. То е най-хубавото ми досега. Има човек, който се осмелява да не спазва заповедта на баща ми? Нима не искаш да пожелаеш добро здраве на краля? Напротив, Ваше Височество. Просто му казах, че намирам това за смешно. О, това звучи много интересно. <съква> Този миг Спаркълс внезапно се появила над цветето, което държала тара. Тя разпръснала пак вълшебния прах и той влязал право в носа на Тара. А? А? а, а О, на здраве! Какво? Каза го на нея. Тогава защо не го кажеш на мен? <сък> как се осмеляваш да се смееш? Но аз не се смея. Достатъчно! Ще си получиш наказанието. Стража, отведете този човек и го хвърляйте в лънската бърлога. Стражите хванали Аран за раменете и го хвърлили в бърлогата. Тя била тълпока и куха. Нямало изход и Аран трябвало да чака да пуснат опасния лъв вътре. Но Аран бил бърз. Той извадил няколко парчета месо, които носел в чантата си. Извадил и сънотворно отвара и е сипал върху месота. После го оставил на земята и се скрил зад голям камък. Когато пуснали лъва в барлогата, той изревал ужасяващо И бедният таран много се оплаши. Но после лъвът надушил месото и бързо изял всички парчета. Да, да, добро лъвче, изяж го цялото. О, не! Лъвът бил разярен, че някой ще е дълго очакваната му трямка. Той видял Арън и изревал гневно. О, не! те, не меяш! Не, не, не! В този миг лъвът заспал дълбоко. Той кротко спал през цялата нощ, а Арън останал невредим, но за всеки случай останал буден. На другата сутрин стражите с огромна изненада видели, че Аран е жив и доволен, а лъвът кротко спял до него. Те го отвели и при краля, който бил още по изненадан да го види. «Как успя да избягаш от лъва? И Аран разказал на краля какво е направил. «Много добре, но сега сигурно се страхуваш за живота си. Ще ми кажеш ли на здраве?» Съжалявам, Ваше Височество, но държа на думата си. Тогава ще те хвърля в с тъздиви прасета. Тъздиви прасета. Стража! Отведете! Този нахалник! Бедният Аран бил хвърлен в ямата и щом се огледал, видял как глиганите го наобикалят. Но дори тук Аран мислял бърз. Той извадил флейта и свирил толкова весела мелодия, че глиганите не се издържали и затанцували. Танцували цяла нощ, докато не се запахтели от умора. На другата сутрин, когато стражите отишли до ямата, видели, че Аран е още жив. Те били изумени от гледката на глиганите, които танцували под звуците на флейтата му, завели го при краля и му разказали всичко, което видели. Когато принцесата чула за танцуващите глигани, тя се размяла от сърце. Боже, какво да правя сега? Хм, много добре. Щом наказанията не те карат да размислиш, може подаръците да успеят. Кралят завел Аран до далечно място и му показал къща построена от чисто злато. Тя блестяла толкова ярко, че Аран не могъл да откъсне очи от нея. Не ли е ли красиво? Може да е твоя, трябва само да ми кажеш на здраве. Къща от злато? На здраве, на, здраве, на здраве. Не, не, не мога да го направя. Дори да ми дадеш всички скъпоценности и злато на света, не мога да бъда подкупен. Кралят бил много озадачен. Не знаел какво да прави, нито какво да каже. Много съм объркан. Вече не се сещам за начини да променя решението ти. Много добре докато открия как да те накарам да ми казваш на здраве, ще останеш в двореца под мое наблюдение. След като започнеш да ми се възхищаваш, със сигурност ще изречеш тези прекрасни думи! Аран бил много развеселен от този събичен крал, но приел предложението му. Все пак нямал никакъв избор. Няколко месеца Аран се радвал на живота в двореца. Разговаря с всички... И скоро всеки разбрал колко мъдър и справедлив е той. Кралят също забелязал качествата на Аран и когато разговаряли, той започнал да опознава кралството си. Тъй като Аран бил скромен овчар, той разказал на краля за незгодите на хората. Научих много от теб. Хората в кралството ми изглеждат много по-щастливи, защото послушах съветът ти. Искаш ли да станеш мой съветник и да заживееш щастливо в двореца? С радост ще приема предложението ви, кралю мой. Скоро кралят станал по-мъдър и с времето изоставил себичното си поведение. Кралството станало много по-щастливо. Един ден кралят видял, че Тара и Аран се гледат собич. Той разбрал, че за времето през което Аран бил там, Двамата се влюбили дълбоко един в друг. Мила моя тара, ако искаш да бъдеш саран, нямам възражения. Той е мъдър човек и аз ще се радвам да се омъжиш за него. О, благодаря ти, татко. Аз наистина много го обичам. Сватбата се състояла още на другия ден и всички били на седмото небе. Дори Спаркълс танцувала под звуците на музиката. Спаркълс, сниши се преди някой да те види. Никой няма да ме види, Лусия. Прекалено са улисени да се радват на музиката. а също. <същи> Докато танцувала, голяма част от пръшеца паднал върху краля Тара и Арън. О, не, не отново. Пчея. <същи> Всички се спогледали и много се изненадали. На здраве на всички нас! На здраве на всички нас! На здраве на всички нас! И всички се засмели щастливо! Опа! Хе-хе-хе!